Artiklar som har publicerats framförallt i Expressen angående då vår tidigare ekonomisk-politiska talesperson Erik Almqvist och vår rättspolitiska talesperson för detta, sådan Kent Ekerot. Och så var det ju även Lars Isovara som lämnade riksdagen här om veckan. Det här verkar dock inte ha påverkat oss negativt i väljaropinionen. I Demoskops väljarbarometer som publicerades i Expressen.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 Och även Statistiska centralbyråns stora väljarbarometer, stora partisympatiundersökning som det heter. Där fick vi 7,9 procent, även där ett rekord. Och vi satte eh, nytt rekord i november månad i genomsnitt för jag vet inte vilken månad det vi följde. Men 9,0 procent var alltså snittvärdet för hela november månad. Eh, apropå just... Eh,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 och saknar all respekt och allt förtroende för det svenska majoritetssamhället. Det kommer fortsätta i samma riktning och det var väl egentligen det som var kontentan av det programmet. Sen så har också Rickard Jomshoff, vår nyvalde rättspolitiska talesperson, syns väldigt mycket i media. Han har skrivit ett par artiklar i Svenska Dagbladet på brännpunkt. Han var också med i torsdagens Aktuellt, alltså torsdagen den 13 december-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 Det här är alltså Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det vi hörde var Christer Sjögren som tillsammans med en barnkör sjöng en väg för herran. Jag tyckte det passade bra som adventsmusik. Advent ska betyda ankomst, om jag är korrekt informerad. Och det syftar då på att vi väntar på frälsarens ankomst. Vi har som sagt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 De alltid har alltid agerat mot varandra historiskt. Och det är ju också ett steg på något sätt i en. Jag vet inte, om det, ja, det måste väl vara i rätt riktning, rimligtvis. Att de inte längre är lika chockade och bestörta över våra åsikter, utan nu, nu vet de att vi finns och att våra åsikter finns. och De inser att det blir inte bättre av att de flippar ut fullständigt i, i riksdagens talarstol. Jag tänkte berätta lite grann om vad jag sa i migrationsdebatten i alla fall.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 Och sen så nämnde jag också att i det här radioprogrammet som Jimmy Åkesson var med i samtidigt som integrationsminister Ullen Ullenhag och riksdagsledamoten Ylva Johansson, där var det så att man konstaterade som sagt att samhället slits isär och Jimmy Åkesson kom tillbaks från, den här, från det här radioprogrammet. Jag hade då inte hört programmet så jag frågade honom hur gick det och då svarade han bara att jag hade inte behövt vara där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 hera nu där Du är min här och i fri på jorden glädjen är stor i ett vansklara Tänder vi nu ett blås Brinner en låga klar Kom hit, här det